Ja du Danny det är ett epitet jag har fått dragits med en längre period nu men jag känner mig bekväm med det. Det är ju mörkretsmästare man kan ju bli kallad värre saker än så eller hur? Det kan man ju och um, med tanke på dina intressen särskilt när det gäller filmval och liknande så, så är det väl ett som passar ganska bra. Du, du gillar mörka filmer med mycket kontrast där det, där det händer oftast blodisande saker och liknande. Inte för att du inte doppar tårna i, i mainstreamfilmer och annat också men det är väl på den här sidan av filmvärlden som, som du känner dig mest bekväm. Mm, ja, jag känner att jag hör hemma här. Det, det är filmer som behandlar teman som jag verkligen triggas av att få uppleva. Så ja, det, det är klart att då, då blir det lite mer av den varan. Så ja, en och annan mörk film har letat sig in i mitt filmbibliotek. Det, det måste man ju erkänna. Och du har ju också en tendens att dra in mig i mörkret. Mm. Inte för att jag klagar alldeles för mycket. Det har varit mycket spännande saker att se på den sidan. Men jag har en tendens att hålla mig på den lite ljusare och luftigare. Men, men man mår bra av att få lite iskall över sig ibland. Och särskilt i dessa tider nu när det närmar sig ännu mer att det är Halloween. Och... Jag är redan taggad för den här helgen. Alltså det är ju min favorithelg, så är det ju bara. Och det säger ju ganska mycket när, när mörkret inte är mitt epitet men jag ändå njuter så av den här tiden. Mm, ja men det... Det blir väl ett stycke eskapism bara själva helgen där när man, man plockar fram prylar och, och tänder ljus som ändå skänker en, en atmosfär som känns eh, lite spöklig kanske men ändå behaglig och tilltalande. Så mm. det är en sån här behaglig mysrysfaktor som vilar över Halloween och jag förstår definitivt varför du gillar det. Jo, men det finns så mycket att gotta ner sig i. Saker som är lite snällare och luftigare också, men, men även de här riktigt mörka och rysliga sakerna. Nu har vi haft en blandad kompott än så länge och dagens ämne är ju ett... Ett väldigt ovanligt sådant får vi egentligen säga för eh, vi tar ett litet steg åt sidan och tittar på en tv-serie istället för en film, istället för en bok och istället för ett spel. Men eh, spelvinkeln finns ju där ändå för det är ju trots allt en spelserie som har gett liv till den här tv-serien och... Ja, vi är ju inte främmande från att äm, ta en närmare titt på speladaptioner direkt. Nej, det, det har ju slunkit in några sådana i, i våra poddar här tidigare. Och ja, vi har väl inte varit allt för extatiska över resultatet när vi har tittat på dem. Men nu är det alltså en, en tv-serie baserad på en mycket populär spelserie som ändå har eh, någonting att vilja att berätta i alla fall. Och eh, ja, frågan är väl om de faller in i, i samma fallgropar som många andra speladaptioner gör. Men eh, ja, det eh, verkar ju ändå som de har kanske tänkt till lite mer den här gången jämfört med de andra eh, titlarna vi har tittat på. Jo, för... Många gånger när det kommer till speladaptioner till film eller liknande så tar man sig enorma friheter med källmaterialet och det leder ofta till... Bizarra tolkningar vi, vi tittade ju ganska nyligen På Assassin's Creed Och den försöker ju ändå hålla sig Förhållandevis nära Källmaterialet får vi ändå säga Men mm. de har ändå tagit sig friheter Och det märks Och så har vi skräckexempel som Super Mario Bros där de har eh, Tolkat om precis Allting, det enda som finns Kvar det är rena små nickningar Här och där Med kläder eller föremål och liknande, men, men filmen i sig är någonting helt annat. Nu kan jag säga att jag uppskattar Super Mario Bros. för vad den är. Den är en, en film som är så dålig att den, den blir underhållande och bra därför att den är dålig. Där är det är så mycket intressant som händer som är förbluffande att titta på. Men är det en Super Mario-film? Ja, inte direkt om vi säger så. Men ja, det, det är oftast de två typerna av adaption vi ser. Dagens film håller sig betydligt närmare källmaterialet än så. Mm, det, det får jag lita på dina ord då när du säger det för jag är ju inte så, så bekant i ursprungsmaterialet här även om jag är en, en gammal gamer som växte upp under 80-talet så är det inte som väldigt mycket tid jag har ägnat åt äh, äh, spelen här faktiskt så... Det var som att sätta sig ner och se något helt nytt. Jag hade egentligen ingen aning om själva storyn i den här franchisen, vad som utspelar sig. Jag spelade första spelet där det inte var någon handling överhuvudtaget. Det var en gubbe som hoppade och slog på saker- så en adaption på det hade jag ställt mig väldigt frågande till men jag har förstått att det med tiden i alla fall har, har utvecklats en, en handling att de, de följer en, en storyline och att det är det här som de då har baserat tv-serien på men som sagt jag har inte en susning här. Ja, det, det var ju som så på, på NES-eran, den här åtta bitars som de flesta känner till. Att spelen hade väldigt lite minne att röra sig på och mm. ju mer text och liknande man stoppade i desto mindre utrymme fanns där för annat. och ja, Någonting vi har pratat om är ju just det där med gameplay. Det är ju så enormt viktigt och vid den här tiden... Ja då offrade man hellre handling och gjorde bra gameplay än att man gjorde en, en avancerad story och så taffligt gameplay och i ärlighetens namn, jag föredrar när man gör så faktiskt. Det är ett tv-spel, man ska ha interaktionen, kan man få till en bra story på det är jag tacksam men... Man får ju ut någonting åtminstone om, om spelet i sig fungerar. Men med tiden så utvecklades ju både maskinen och spelserien och man lyckades ändå pressa in mer handling. Det är mer antytt än att de står och säger saker rakt ut. Det är ju först när maskinerna blev större och mer kraftfullare och kan hålla mer information som man började jag utvecklar handlingen betydligt mer och den här serien tar ju en vändning där under 90-talet och blir någonting helt annat och det är en blandning utav ness eran och den här vändningen på 90-talet som, som ligger till grund för den här tv-serien man har hämtat väldigt mycket material därifrån och jag som fan av den här spelserien så måste jag ändå säga att jag är imponerad Ja, det ska jag höra. Då har de andra ord fångat mycket av det, det centrala i berättelsen i spelen då lyckats översätta det till tv-serieformat. För det är ju faktiskt en, en, en serie som har en handling här i alla fall. Och jag, jag kunde tänka mig att, att mycket av aspekterna var hämtade från. De olika spelen här och satt och funderade under tv-serien Slopp vad som kunde eh, ha hänt i spelen. Om de har plockat olika aspekter från eh, olika spel och eh, försökt sammanfoga eller om de har eh, valt ett specifikt spel i serien som en en tyngdpunkt för berättandet- och, och bara baserat sig på den och spunnit vidare på Så det är ju sådana frågor som jag lite sitter obesvarade här- <laughs> som jag tänkte att du kunde hjälpa mig med den. Det ska jag gladeligen göra. Men innan jag gör det så är det väl bäst att säga- vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har sett på Castlevania- från 2017 i regi av Sam Dietz och med manus av Warren Ellis. Och det här är då första säsongen utav Castlevania som vi har tittat på. Och det är väl en liten prototypsäsong som Netflix har tagit fram för att se... Finns där intresse? Kan vi göra något mer av det här? Och den har ju mottagits väldigt väl. Jag har inte direkt hört något negativt om den. Det har varit väldigt få sådana kommentarer. Folk har varit ganska lyriska. Och jag försökte hålla min hype nere när jag sätter mig och tittar på den här men mm, det, är, det är intressant. Man, man åstadkommer ganska mycket på fyra avsnitt egentligen och det, det finns en hel del att prata om här faktiskt. Men om vi ska börja från grunden så är handlingen till i alla fall säsong 1 främst hämtad från Castlevania 3, Draculas Curse. För där har vi Trevor Belmont som huvudrollen och han får då sällskap utav andra figurer som hjälper till i kampen mot Dracula. Och jag skulle även vilja säga att de har hämtat en hel del från Castlevania symphony of the night som var den här vändpunkten för serien när det gick från att vara ett plattformsspel till att vara ja, mer eller mindre ett RPG. Nu, nu är det fortfarande ett plattformsspel men man utforskar på ett helt annat sätt. Man går tillbaka, man hittar nya vägar på ställen man redan har varit och så vidare. Det är ett öppnare och friare spel och det var ju ett av de spelen som myntade begreppet eh, Metroidvania just därför att både Metroid och Castlevania fick det här formatet och det betyder ju att det, det finns mycket material att hämta naturligtvis men det är främst estetiken som jag tycker att de har tagit från eh, Symphony of the Night. Mm, ja, det, estetiken, ja. Den, den kändes ju eh, verkligen österländsk eh, när man satte sig ner för att och, och kolla på Castlevania. Att eh, det var väldigt mycket anime över eh, bilderna man fick se här. Och eh, det, det svarar på en del av de frågorna jag hade här i alla fall v, var själva designen kommer ifrån. Så eh, då har jag det klart för mig i alla fall. Och ja, utan att gå in allt för mycket på det visuella redan nu så måste jag säga att jag fick väldigt starka anime från min tid som ung i slutet av 80 talet början av 90-talet när japanska animes för första gången började... Sippra in lite grann i, i vårt land och i, i vår kultur och man fick stifta bekantskap med de eh, animeringsstilen och eh, det ganska råa innehållet där. Det, det kände jag igen eh, direkt där och ja de här animervibbarna jag fick de var kanske inte alltid av det, det positiva slaget rent kvalitetsmässigt faktiskt. Nej, och det finns en hel del att säga om kvaliteten här också Men det är alldeles för tidigt att börja prata om det mm. Men jag vill faktiskt nämna att Uh, Ayami Kojima som, som designade en hel del till uh, Symphony of the Night. Hon la grunden till mycket av det här. För det är mer eller mindre den stilen och den estetiken som de här med rollspelsvarianterna på Castlevania följde. Och även tv-serien här nu också. Vissa av rollfigurerna ser direkt hämtade ut från hennes artwork. Och det uppskattar jag. För jag, jag gillar verkligen det hon har åstadkommit. Det är väldigt snygg design och visst, den är väldigt manga. Den är väldigt japan. Men å andra sidan, det är ett japanskt spel och ett japanskt bolag. Så, så vad förväntar man sig? Ja, men visst, det, det kanske bara var att det, det blir en. Eh, lite chockartad vändning från eh, utseendet på de tidigare spelen så att det, det var därför man reagerar lite men eh, eh, nu när jag har, har tittat lite på eh, omslagen till, eh, till de tidigare eh, Castlevania-spelen här så ser jag definitivt vad du Eh, menar här för här finns det ju verkligen kopplingar att hämta och att det som du säger nästan känns direkt plockat därifrån så mm. här har man verkligen tagit fasta på någonting i ursprungsmaterialet och, och byggt vidare på det så eh, det, det båda ju gått än så länge. Absolut och sen kan jag definitivt förstå att man kanske inte gillar den här stilen man hade kanske förväntat sig något mer är något mer västerländskt eftersom att eh, de första spelen hämtade väldigt mycket inspiration från ja, europeiska myter och monster mm. och traditioner och hammerhorrorfilmer och liknande. Det, det är väldigt mycket den typen av miljö och Dracula har också den här väldigt klassiska designen där i. Någonting som har justerats lite till eh, 90-talet och även till tv-serien och... Ja, hur mycket jag än uppskattar de, de gamla vibbarna så, så gillar jag den här nya stilen. Nu har jag rosa glasögon här, var medvetna om det, men, men jag gillar vad jag ser i alla fall. Ja men det, det är klart om man eh, gillar hur det såg ut när det begav sig att spela spelet här så är det klart att det är någonting som växer till liv när man får se eh, de här figurerna verkligen få, få liv i en tv-serie också så jag förstår att det, det kittlar eh, dina nerver här. Det gör det definitivt, men ja, som sagt, det finns mycket att prata om och allt är inte utav godo. Det, det blir nog en, en hel del ris och ros här på, på gott och på ont. Men jag blev väldigt förvånad när jag hörde att den här serien var på gång, därför att den trailern dök upp från ingenstans helt plötsligt så annonserades det ut Netflix gör en Castlevania-anime och jag tänkte, vad vad Va? O okej. ja, jo, Vi får väl, får väl se vad de gör med det här. Och ja, Jag såg fram emot det. Jag väntar att titta på det tills nu. Därför att vi skulle göra det här. Och nu har vi suttit och tittat på, på de fyra avsnitten. Och, mm, spelvibbarna är där definitivt. Och jag måste säga att hur ostigt man än kan tycka att det här manuset är. För det, det förnekar jag inte. Det, det har en viss ustighet i sig. Så tyckte jag att det var, det var rätt så, så skön dialog och skönt upplägg på historien. Ja, eh, jag har väl vissa förbehåll där kanske. Eh, ostigt i, i berättandet och, och strukturen och eh, det där. Ja, där, där, det finns lite, lite sådant där definitivt. Och eh, ja, jag, jag känner mig inte riktigt tillfredsställd i... Eh, av den, den berättelsen som jag fick här heller, det, det kändes lite väl tomt, rent innehållsmässigt i de här fyra första avsnitten för att jag skulle känna att jag jag har verkligen fått ut någonting härligt av det här, utan det det, det har ganska så långa döperioder som känns ganska onödiga, tycker jag det är karaktärer som jag inte känner att jag riktigt får grepp om i, i de här avsnitten heller. Och ja, det, det är lite sådana eh, saker som, som gör att jag inte känner mig riktigt lika imponerad. Jag tror att det är för att man har fastnat någonstans mellan det västerländska och det österländska här för man försöker verkligen att lägga upp handlingen och strukturen som en Ja, som en klassisk anime som faktiskt är från Japan och inte något amerikanskt producerat. Men mm. det är någonting där som inte översätts hundraprocentigt. Samtidigt som man försöker stoppa in ja, atmosfärbyggande och karaktärsbyggande tystnad och liknande. Saker som vi egentligen tycker är bra. Men det är kanske inte använt på bästa möjliga sätt här. Kanske borde de ha stoppat in lite mer action lite mer handling, lite mer um, saker som hade hänt mellan varven. Och, mm, absolut, jag, jag förstår vad du menar med att det finns döperioder och liknande men samtidigt så, så känns det lite som att de, de har byggt en prolog här och i det sammanhanget så förstår jag att de, de tar det lite försiktigt, de vill inte... Visa alla sina kort ännu, de vill spara lite inför framtida säsonger men eh, lite mer kunde de ha bjudit på absolut. Mm, ja, det, det är någonting som saknas här. Kanske inte action eh, som du nämnde här. för Det, det, det finns eh, action-sekvenser så det räcker att bli över här ändå. Eh, de, de visar att, att, att det händer saker i, i den här eh, första säsongen i alla fall. Eh, det är mer tiderna däremellan då serien inte riktigt verkar... Veta exakt vad, vad de vill göra för att, att ta steget vidare här så det känns lite som de trampar vatten emellanåt men det, det finns ju ändå material däremellan man får stifta bekantskap med världen med personerna men ja, det, det, det är något som, som saknas där i min mening. Ja, när jag sa att mer skulle hända så menade jag faktiskt att det skulle vara mer en rollfigursinteraktion och man hade fått lära känna dem lite mer, men jag, jag uttryckte mig nu lite klumpigt. Jag hade gärna sett att det hade funnits mer djup i flera av rollfigurerna som vi möter. Sen vet jag av traditionen att vissa figurer man möter i spelet, de har väldigt, de har väldigt tvådimensionell personlighet och mm. deras syfte är bara att vara Ja, råbuse där eller skork där eller motståndare hit eller tveksam bybo dit och så vidare och det har de kanske översatt lite för um, rakt över in i tv de kunde ha. De kunde ha slängt in lite mer på den fronten också men... Um... Jag, jag tycker ändå att det, det är de första stapplande stegen att göra någonting här. Och med det i åtanke så, så kan jag ändå tycka att som, som, första, som första steg in i att göra någonting så, så är det inte fy skam. Nej, det, det får jag ju ändå hålla med om. Det är inte helt fy skam. Eh, det finns en plan här känns det som och... Eh jag har speciellt med tanke på att det här är en, en speladaption så eh, finns det ju en, en ganska lågt satt ribba för den här typen av produktionen. Och ja, det, det har de ändå lyckats ta sig förbi. Det, det kan man ju inte eh, säga annat än, än att bekräfta. För eh, de har bemödat sig här med att, att göra en, en, en berättelse som står för sig själv som inte bara är... Tomma nickningar till Spelpubliken Så här finns det stoff I alla fall och det finns Rim och reson Så det finns ju positiva aspekter I det du får uppleva här Det, det råder ju inte några tvivel om Nej men sen finns det också Utrymme att förbättra För det är inte perfekt Det säger jag definitivt inte Men det finns någonting här som ändå Imponerar och det är Ja det är respekten till källmaterialet och viljan att försöka göra någonting bra för många gånger när det är aktioner oavsett om det är till tv-serier eller film eller någonting annat så, så finns det nästan en känsla där av att ja, vi bryr oss inte eller vi vill göra vår egen grej eller vad det nu må vara. De vibbarna som jag får av det här manuset det är att vi vet vad det finns för grundhandling. Vi vet vilket håll det ska gå på. Vi vet vad rollfigurerna är för några. Nu ska vi försöka fånga det på ett nytt och intressant sätt som ändå känns korrekt jämfört med originalet. Mm. Det finns ju en del där att diskutera också naturligtvis. Och vi ska prata om rollfigurer och liknande lite senare. Men jag tycker ändå att när man försöker göra något nytt som de ändå gör samtidigt som man har kvar det gamla ja, jag, jag gillar vad jag ser det, det är inte ett alltför dåligt sätt att börja på ändå för att vinna över hela fanskaran till, till spelserien och visa att de, de förstår materialet, vad berättelsen är som spelen berättar och att man eh, kan återspegla den på ett korrekt vis. Så det är, det är lite av det här eh, Force Awakens-syndromet som eh, ligger över Castlevania här också. Att man eh, kanske eh, försöker återskapa det förflutna eh, med en sådan... Eh, äkthet som möjligt att man kanske snubblar lite med och, och skapar något som är alltför eh, unikt och nyskapande. Ja, jag tror att man försöker skapa ett band med fansen och säga... Ja, vi vet hur det här fungerar. Nu har vi visat att vi, vi har respekt för um, hur allting börjar och hur det ska vara. Nu kan vi gå någonstans där vi utforskar det lite mer. För ska de göra en tv-serie på ja, ett par säsonger till... Så, så kommer det att finnas mycket som de hinner med att göra. Och då är det ju utrymme att experimentera lite grann, om vi säger så. Men då måste man ha en, en bastant grund att stå på. Och det är väl det de har försökt göra här. Det är därför jag kallar det för en prolog. Därför mm. att nu lägger vi grunden, vi etablerar rollfigurerna, även om det kanske är lite skakigt här och där. Men sen har vi en språngbräda till någonting nytt. Jag vet inte vad de planerar. Jag har aningar, kan vi väl säga. Men... Eh, Mm, framtiden är, är intressant på, på Manusfronten. Mm, ja, de, de lämnar ju slutet av den här första säsongen väldigt abrupt och öppet så de har ju planer uppenbarligen på vad som ska hända i fortsättningen här. Och vad det är det, det har jag naturligtvis inte en husning om det heller men det kommer säkert att, att glädja fansen om, om det här är en, en, en basis att, att se ut efter så kommer de att, att fortsätta att plocka fram delikata aspekter i den story vi, vi har fått uppleva i spelen. Definitivt ja, men eh, vi ska inte titta framåt utan vi ska titta på vad vi har framför oss istället och därför så är det väl hög tid att ta en närmare titt på eh, vad handlar egentligen Castlevania säsong 1 om? Jo, kyrkan i Wallachia dömer Lisa Tepes för häxkonst och bränner henne på bål. Lisa har endast velat använda sig av vetenskap för att göra livet bättre för mänskligheten. Men att sätta vetenskapen framför Gud har sitt pris i det gudsfruktiga samhället. Lisas man har både ett och annat att säga om kyrkans avrättning av hans älskade fru. Det är nämligen ingen annan än Vlad Tepes Dracula själv som har förlorat sitt livskärlek och att mörda Draculas fru det gör man inte ostraffat. Han ger staden ett år på sig för att göra sig redo för det som komma skall. Dracula kommer sedan att göra Valakia till helvetet på jorden. Bybornas rädsla för Draklas utdragna dödsdom avtar med tiden. Men så, ett år senare återvänder den mäktigaste av vampyrer med sina demoniska handlangar i släptåg. Staden dränks i blod och Draklas hem där ett faktum. I ett världshus strax bortom Wallachia sitter Trevor Belmont, den sista i etten av den numera vanärade monsterjägarfamiljen Belmont och dricker bort sitt liv. När han får höra om vad som hänt i Wallachia kan han inte hålla sig därifrån och han dras in i den brutala kampen mellan den skenheliga kyrkan om mörkrets hjärte krossade förste. Och det är bland annat här som jag tycker att man har hämtat inspiration från Castlevania Symphony of the Night, därför att hela relationen mellan Dracula och Lisa har sin grund här. Det är första gången de pratar om hans relation till en människa och vad en sådan sammankomst kan, kan orsaka eller resultera i hust hust harkel harkel. Och jag uppskattar det här för det ger lite, lite mer kött på benen till handlingen om vi säger så. Dracula är inte bara ondskan själv som vill förstöra allt för alla bara för att, ja, jag är ond. Nu har han en, en, en rivalitet, han har en hämnd som han vill eh, få utlopp för, han har en förlust som han våndas över. Och det gör ju att det, det finns någonting där som är mer än bara jag är ett monster. Det kan säkert dra vissa mot oss, det förstår jag. Man kan inte alltid göra önskan mänsklig, men eh, ja, man, man måste ju ändå sätta en grund någonstans. Och jag tycker att relationen mellan Dracula och Lisa är en bra start. Nu är det en väldigt liten del av den här serien ska sägas. Det är med konsekvenserna av den som vi kastas in i. Men det är en bra språngbräda. Mm, ja, det var en aspekt som jag faktiskt uppskattade här för vad jag kände av från spelen så var jag rädd för att det bara skulle bli en så här riktigt klassisk polariserad kamp mellan gott och ont. Men här finns det ju gråzoner, det finns... En human aspekt i, i båda lägren och det finns ett mörker i båda lägren och det gör det hela mer intressant tycker jag. Eh, sedan har de ju lyckats etablera Dracula väldigt väl direkt i, i den här serien utan att göra något direkt med honom. Förutom just hans, hans möte med, med Lisa och eh, deras relation som vi får eh, se lite små spillror av genom eh, inledningen här. Eh, och Bara där så, eh, så, så växer eh, Dracula väldigt mycket som, som karaktär. Även om han mest kommer att figurera i, i skuggorna eh, under större delen av säsongen så... Så känns han ändå närvarande eh, på ett vis och eh, det tyckte jag eh, faktiskt var, var relativt fifsat här och eh, jag skulle nästan vilja gå så pass långt och säga att det lilla vi får se av Dracula här gör honom ändå till ja, den, den mest utvecklade rollfiguren i, eh, i Castlevania för eh, han... Han lärde man känna på en gång, han var effektiv i presentationen och man fick verkligen en, en känsla för den här rollfiguren på en gång. Och det, jag tyckte det var, det var faktiskt någonting jag, jag uppskattade. Ju ja, men hans motivation är klar, det råder och inga tvivel. Vi ser att han har... Han har goda aspekter trots att han mm. är mörkretsmästare. Han är en, en genomund figur egentligen. Men i kontakten med Lisa så har han utvecklats på något sätt. Och vi får ju se det genom en, en liten sekvens när vi ser honom komma gående ute på landsbygden. Någonting som han vägrade göra men som Lisa uppmuntrade honom att eh, faktiskt eh, ja, ge sig ut och göra. Och... Bara genom den handlingen så ser vi vilket inflytande hon har och vilken utveckling hon har och hur stor respekt han har för henne. En vanlig dödlig människa och därför så blir ju också hjärtekrosset så mycket mer förståeligt. Det är inte bara jag har förlorat någonting som, som är mitt, nu är jag arg- vi ser med små subtila medel att han är förälskad. Det här är hans livskärlek Och helt plötsligt så slits hon bort från honom. Och han blir inte glad. Det är verkligen motiverat här med, med det som vi får se. Och ja, som sagt, det är så effektivt berättat just inledningssekvensen här. Där klarar de verkligen av att slå an... Rätt toner och visa att de, de, de kan göra eh, bra rollfigurer här som, som betyder någonting. Och eh, har någonting bortom själva eh, ytan så att säga också. Och, ja, det, det, det fungerar. Och ja, Dracula han, som du säger, han är ju eh, inte... Onskan själv på så vis, han har ju vad jag förstår nästan mer eller mindre dragit sig tillbaka och låtit människovärlden vara mer eller mindre i, i fred och inte terroriserat den allt för mycket i alla fall. Eh, och liksom skapat någon sorts eh, tveksam harmoni mellan de båda lägren där tills eh, han känner att människorna verkligen gick... Eh, allt för långt och fullständigt krossade hans liv. Då, då känner han verkligen eh, behovet av hämnd och eh, faktiskt ja, jag förstår honom i det här fallet. Jag tveklöst och det, det finns mycket här som jag uppskattar. Det faktumet att han ger stadsborna och landet ett år innan han kommer att eh, släppa lös helvetet för det... Det, det byggs upp en liten grej här om att eh, han inte har en massa monster och sådant redan. Han måste ge sig av för att hämta in dem. Och då, då ser jag möjligheten till varför han har så många monster från olika mytologier och liknande. Han har spenderat tid att resa runt och hämta alla de här för att ha dem till sitt förfogande. För det var någonting som var väldigt... Ja, det var underhållande i, i de första spelen att det var monster från, från grekisk mytologi, från eh, sagotraditioner och allt möjligt annat mm. som kanske inte riktigt hör hemma i Drakulas slott men, men de är där och de är ju monster så, så det måste man väl acceptera. Här finns det åtminstone en, en förklaring till varför. aha ja det, det stärker ju faktiskt eh, spelen också där så att det eh... TV-serie och, och spel bygger upp varandra lite grann. Det tycker jag var lite intressant. Det, det hade jag ingen aning om. Ja, det bygger ju på någonting som finns där, men som bara har antytts mer eller mindre. Och om vi ändå pratar om Dracula, så måste vi ju nämna att det är Graham McTavish som, som spelar den här rollen, eller som spelar in rösten. Och jag gillar den här prestationen. Den har mycket mycket pondus. Det, det känns som Dracula på många sätt och vis. Han är sofistikerad men där är ändå någonting mörkt och obehagligt där och mäktigt. och Man får känslan av att den, den här killen, han gör du inte sur för då, då kommer du att få problem. Ja, ja nu, nu kommer vi traskande in i... Eh... En aspekt i filmen som jag är, är föga imponerad av, av överlag här. Och det är röstskådespeleriet här. Eh, men ja. Eh, hur eh, taffligt jag än tycker att eh, mycket av, eh, av, av eh, röstarbetet är här. Så måste jag ändå säga att Graham McTavish. Han eh, har absolut mest pondus här. Eh, han har en... En röst som går mest hand i hand med den, den visuella representationen av karaktären. här Att de, de fogas lite samman här. Kanske inte helt och hållet om, om man frågar mig. Men man får en, en känsla för rollfiguren med hjälp av rösten här. Det, det spär på intrycket av, av karaktären och eh, det kan jag inte säga för många andra eh, rollfigurer i, i den här serien men eh, McTavish han, eh, han, han gör det hela okej okay, eh, definitivt man, eh, man känner den här eh, övermänskliga känslan i hans röst här är en, en kar som eh, är övermäktig nästan allt annat och han vet om det han har eh, Eh, lite den eh, attityden där men ändå finns det något, eh, något mjukare och mer mänskligt i, eh, i rösten här samtidigt också så ja, det, det tycker jag ändå eh, fungerar hyfsat. Ja, nu får jag väl säga att jag är ju lite påverkad när det gäller röstskuddespeleri i det här sammanhanget därför att det gjordes ju en del röstskuddespeleri till vissa av spelen på 90-talet och det är inte särskilt bra om vi säger så. Det är uberustigt och väldigt taffligt. Det, det gör ju det det skades. Det ska ge en liten handling här och där så vi, vi vet vad det är som håller på att hända och vilka motivationer två rollfigurer har och så vidare. Men, men det är ju inte elegant eller bra. Die, monster! Du don't inte i den här världen. Det var inte my min hand att jag again gav flesh. I was called here by humans who wish to pay me tribute. Tribute? You steal men's souls and make them your slaves. Perhaps the same could be said of all religions. Your words are as empty as your soul. Mankind ill needs a savior such as you. What is a man? A miserable little pile of secrets. But enough talk. Have at you. Och om jag jämför med det så tycker jag ändå att röstskådespeleriet här är, är helt okej. Okay. Det känns ju åtminstone lite seriöst. Fortfarande ustigt ja, fortfarande överdrivet ja, men lite mer sofistikerat. Men det säger jag kanske inte så mycket. Ja, nej det är jag inte rätt person att, att avgöra här. Jag kan eh, bara bedöma den här serien. Från sina egna meriter- och vad de klarar av här. Och jag känner en så stark klyfta- mellan det visuella och rösterna i den här serien. Så att det skär i både kropp och hjärta på mig. Så det där, där känns det inte helt rätt. Det känns som att... Den här serien är, är dubbad eh, på billigst möjliga vis från japanska till, eh, till engelska. För återigen eh, den här typen av då, den tog mig direkt tillbaka till, till barndomen när man såg de här engelskt dubbade animefilmerna. Och eh, där var det lite eh, samma metod i agerandet. Och jag vet inte om det var den stilen de var ute efter men det... Det uppskattar jag inte fullt ut. Det, det, det stör mig verkligen. Så det, det tog mig verkligen bort från min upplevelse här. Det kan mycket väl vara så att de har haft en sån idé- att de vill framkalla den känslan- eftersom kreatörerna kanske har en viss nostalgi till det där. För all del. Men som du säger, det är kanske inte den bästa aspekten av det. Lite kul, men på det hela taget ett, ett dåligt val. Och... Det märks väl kanske som starkast på vår huvudroll här för det är ju Trevor Belmont som... Han ska vara lite coola killen, den som driver runt. Han bryr sig inte men han har ett gott hjärta, han vill hjälpa till. Men samtidigt så är han lite spydig och lite otrevlig och bordus. Men när det kommer till kritan så gör han ju det som är rätt och... Det är ju en ganska klassisk hjältearketyp i den här typen av historia. Jag vet inte vart de tänker dra den här rollfiguren men han är ju väldigt standard på det sättet. Och jag vet inte om det är det de har försökt att, att leka lite med när det gäller röstskådespeleriet men det, det är inte det starkaste här. Nej, alltså det, det, det finns element i röstskådespeleriet som jag tycker om. Men det, det är inte så passfullt av liv att jag, jag, jag verkligen köper rösten. Och jag köper den inte i, i förhållande till. Det visuella, den visuella representationen- av Trevor här heller. Det, det matchar inte. I alla fall inte i, i, i mina ögon och öron. Eh, så... Eh, där skapades en, en enorm klyfta- för min del. Och Richard Armitage- i, i den här eh, rollen, han... Ja, han kan kräma på rejält. Men eh, den, den riktiga känslan- tycker jag ändå äh, uteblir. Det är inte urdåligt här ändå men jag tycker det här just den här att inte röst och bild inte fogas samman och smälter ihop till en enhet det är det som tar mig bort från den här karaktären väldigt mycket och när jag såg hur, hur Trevor presenterades här som ett enda stort fyllo utan någon direkt moralkompass såg det ut som till en början i alla fall så var jag tvungen att börja undra också, är det så här han egentligen presenteras i, i spelen? Så det är någonting jag skulle vilja fråga om också ja nu är ju Trevor Belmont med i spel som hade väldigt lite handling på så sätt att det var väldigt lite text. Vi lär ju inte känna honom så mycket i, i spelen mer än att han är hjälten med piskan som tar sig an mörkrets alla faror och får ett gäng medhjälpare följe och... Ja, det, det stämmer ju på så sätt. Sen drickandet, det, det kan ju motiveras med att han är eh, landlös och ettlös på så sätt att han har blivit vanärad eller hela familjenamnet är vanärad egentligen att han, att han är på botten men han är fortfarande en vältränad vampyrjägare och mm, mm. Alltså, det, det, det finns element här jag uppskattar och att de försöker utveckla figuren lite mer men det är kanske inte perfekt gjort. Jag uppskattar det för vad det är. Men äm, det, det, det, det finns ju saker som kunde gjorts här på ett, på ett lite annat sätt. Dock vill jag understryka att det här är en bättre tolkning av en Belmont-figur än till exempel äm, den som gjordes i Captain N där vi såg en Simon Belmont som var väldigt fåfängd och... och en hel del annat Så um, <laughs> mm, om, man, om man ser till Adaptioner av Castlevania så, mm. så ligger vi ju på plus där Ja just det Nu, nu väckte du ännu fler minnen till liv Här Danny med, med Captain N Ja det var ju en väldigt annorlunda Belmont Det var sant men jag hade nästan förmått att det var eh, Pappa Belmont där men eh, Då hade jag kanske Varit helt ute och cyklat så det, det visar Hur mycket jag kan om den här spelserien men ja de har i alla fall bemördat sig med att ge mänskliga egenskaper positiva som negativa till huvudrollen här så de har ju jobbat med att etablera rollfiguren och göra honom mer mänsklig, att han känner sig lite kluven för vad han bör göra om han ska följa sin instinkt och rädda sitt liv och stunta i alla andra eller om den här gnagande känslan inom bord så att det händer någonting som man kan och borde göra någonting åt, att det är någonting man ska agera på och att den här motvilje, hjälten så sakteliga sätts i aktion och, och börjar utvecklas. Så här finns ju någonting här. Det är ju inte fråga om en, en, en platt och, och tråkig rollfigur. För det finns ju en hel del här faktiskt. Men eh, det kanske inte är presenterat på det optimala viset här. Och, och Trevor, ja han, han får inte riktigt de, de scenerna man... Med honom för att eh, verkligen eh, få, få ett riktigt grepp om rollfiguren här heller vilket jag skulle uppskattat som, som helt nykomling till, eh, till den här franchisen i stort sett och eh, verkligen fått spendera mer tid med Trevor för eh, jag förmodar att det, det är han vi framförallt kommer att följa den här historien tillsammans med. Ja, det är ju främst från hans ögon vi ska se det. Han är vår koppling till den. Även om det dyker upp andra följeslagare hos hust Harkel, Harkel. Och som liten bonus kan jag tillägga att Simon är faktiskt Trevors barnbarn. För Castlevania 3 är en prequel. Mm. Och det gör att det blir lite rörigt med, med namn och ättlingar och allt möjligt sånt där. Men, men Trevor är, är längre tillbaka i tiden. Där redde du ut ytterligare en sak för mig. Då, då är jag mer med på banan igen och eh, jag ber om ursäkt för min ignorans i, i det här ämnet. Det är ingen fara, man kan inte kunna allt och den här spelserien fångade ju inte dig så man kan ju inte förvänta sig att du ska veta allting. Kul att ha tv-serien en chans i alla fall. Ja, man ska väl alltid ge saker en chans. Ja, det, är, det är väl det minsta det förtjänar. Sen är det kanske inte alltid det faller i smaken, men då vet man åtminstone det. Och så är man en erfarenhet rikare. Så ser jag på det i alla fall. Det är en bra inställning. Och ja, vi kan väl hoppas att Richard Armitage växer i rollen. Han är kanske inte det perfekta valet, men... Jag vande mig ändå förhållandevis snabbt och, och accepterade honom. Men, men jag håller med dig. En annan skådespelare hade kanske passat bättre men han är inte usel åtminstone. Och detsamma skulle jag egentligen vilja säga om vår tredje figur som vi ska ta upp även om hon är kanske lite utav en spoiler. Men Trevor springer ju på någon med lite magiska egenskaper hos Hakel Hakel som... Kan behöva lite hjälp och han bidrar med den. Sen uppstår en liten intressant dynamik där för både Trevor och Syfa som hon heter har starka viljor och mycket åsikter och de dunkar ju huvudet mot varandra lite ibland. Ja, det är viljornas kamp här känns ibland. Båda är, är precis lika tjurskalliga, så kan man absolut se på det och eh, inte direkt vilja och, och kompromissa och se saker från eh, någon annan synsätt. Så eh, konflikten är väl lite grann ett faktum men... Trots det så har de ju ändå gemensamma mål så eh, om de bara kunde eh, ta lägga meningsfullaktigheterna åt sidan och, och fokusera på att de trots allt i, i stort sett vill samma sak eh, trots att tillvägagångssättet kanske är, är lite annorlunda så skulle de ju faktiskt kunna arbeta tillsammans och eh, en, en hel del av eh, de här fyra första avsnitten det går ju åt till att Eh, försöka etablera eh, just de här båda karaktärernas lite växande relation till, till varandra så att eh, de ska bli ett litet, ja, vad ska man säga, nästan radarpar eh, där man inte riktigt känner den andra men är mer eller mindre tvungen att, eh, att lita på den här underliga figuren. För att verkligen komma dit man vill. Och ja, det, det är ju någonting. Det är, inte, det är någonting som vi inte har sett förut kanske. Men det är ju ändå någonting som ju tillför något i, till historien där. Så även här har de ju gjort ett försök att, att göra något relevant. Och utveckla en. en en relation i, i den här serien också. Så ja, det, det, försöken fortsätter att skapa en, en fast mark och bygga tv-serien på. Det, det kan man ju bara se som positivt i den aspekten i alla fall. Utan tvekan och utan att säga för mycket kan vi ju säga att de kan samarbeta om de behöver. Hust hust Men att gå in på det skulle vara lite för mycket av en spoiler. Och ja, jag gillar Syfa som, som rollfigur. Vi lär inte känna henne allt för mycket. Det blir ju mycket huvuddunkande och meningsskiljaktigheter och liknande. Men, men lite grann åtminstone. Och Alejandra Renoiso som spelar Syfa gör ett, ett bra jobb kan jag tycka. Det är kanske inte överväldigande på något sätt heller. Men, men hon känns ju inte fel. Nej ändå. Efter McTavish som Dracula skulle jag vilja säga att Alejandra står för den, den, den bästa prestationen här ändå. Att hon, hon har lite mer grepp om sin rollfigur känns det som. Eller, och får henne att resonera väl med, med sättet som hon ger henne rösten här. Och i det här fallet tycker jag att det det, det klaffar mer mellan ord och bild. Så att det, det, det uppskattar jag också. Så det, här fanns det betydligt mer positiva aspekter just i, i röstskådespeleriet. Det, det, det finns känsla här, det, det finns en, en viss närvaro ändå. Det är långt ifrån perfekt men det, det finns ändå mycket gott att säga om just röstskådespeleriet i alla fall här. Ja, jag gillar det i alla fall och um, jag kan väl säga som så att sättet som de här två möts på Trevor och Syfa det är lite utav ett eko från Castlevania 3 utan att säga för mycket men mm. monster som finns omkring och sättet som hon är fasthållen på är identiskt på, på sätt och vis. och En sån liten vink ger åtminstone mig ett väldigt förtroende till serieskaparna. Aha, så där, där finns ändå en hel del nickningar till, till spelare i, i serien här också. Det, jag fick ju naturligtvis inte några sådana känslor överhuvudtaget, förutom när Trevor kastar fram sin piska, som är det mest ikoniska jag kan i, i Castlevania-spelen. Så att det, det, det finns sådana här element som är så tydligt kopplade till spelen här. Det, det hade inte jag eh, registrerat men det, det är ändå roligt att det finns. Och i många fall så eh, känns det ju ändå som att eh, tv-serien här är en, en, en produkt som är skapad just till fansen här. Eh, med all respekt och värdnad i åtanke. Och det Det känns ju ändå riktigt härligt att de har bemödat sig så pass mycket utan att... Eh, det blir bara eh, platta referenser som man kastar mot publiken att de faktiskt bygger in väldigt mycket material från spelen i, i manuset så att eh, ja de har återigen tänkt till här och det, det låter ju riktigt spännande. Tanken är väl att sådana referenser inte bara ska vara så kallad fanservice utan att det ska, det ska tjäna ett syfte i serien i sig mm. För... Syfa-scenen där är faktiskt bra i sammanhanget som den är jord och den ger ju också lite action och annat som, som är intressant att titta på där det händer en del. Men det blir en sån där nickning att har man spelat spelet vet man förutsättningarna då ser man de här symbolerna och de här nickningarna och det jag uppskattar det faktiskt. Samtidigt som man inte har gjort det övertydligt för att de som tittar på den med... Med helt färska ögon som inte har en aning om spelen utan bara vill se serien. De, de blir inte frustrerade därför att det är övertydliga nickningar åt alla håll. Det, det, det är ju en balans där som har uppnåtts på ett, på ett bra sätt tycker jag. en så länge åtminstone. Ja det är, det är gott att säga om, eh, om tv-scenerna att de verkligen eh, försöker i alla fall att de har ägnat tid och vart det hela leder sen det, det får vi ju se men eh, det känns som fansen kommer att få sitt eh, lystmät och de nytillkomna kommer ändå att kunna eh, titta på det här utan att bli helt alienerade och inte förstå vad som händer så eh, och skapa något som tilltalar både den stora massan som kanske är okunniga och till de extremkunniga Castlevania-nördarna samtidigt. Det, det hade varit en riktig bedrift. Ja, vi får ju se hur de bär den här facklan nu om de lyckas gå vidare med den här balansen. Det, det blir nog inte lätt men, men de verkar ju ambitiösa åtminstone. Och på tal om att vara ambitiös så kan vi ju gå över till det visuella nu för jag tycker ändå att det är ett väldigt ambitiöst åtagande i den här serien för man försöker verkligen att skapa någonting som ska kännas ja genuint och välarbetat och snyggt men jag kan ändå tycka att det finns vissa brister i det visuella här som, som stör mig lite. Det är ju vibbarna till 90-talet där också när animationen inte är hundraprocentigt smidig utan det är lite, lite billigare här och där där de rör sig lite ryckigare och där scener kanske inte är jättesmidiga i övergångar och där är viss återupprepning på viss design när det gäller vissa bybor och sånt där. Där är, där är många kvinnor som ser väldigt likadana ut kan vi väl säga och... Ja, det är ingenting som stör på, på sitt sätt men samtidigt kan man tycka att kunde ni inte hittat på någon annan design än bara de här? Ja, jag, jag är rädd för att eh, i mina ögon är mycket som ser eh, väldigt billigt ut rent visuellt. Men andra saker som ser extravaganta ut så... Eh, det är mycket blandade känslor jag har här. men jag Den här retroanimerkänslan kommer igen i, i animationen och mycket av karaktärsdesignen här. För som du säger, det är ryckigt animerat. Det känns som de har försökt rita rollfigurerna med så få linjer som möjligt. Och det ger inte så mycket utrymme för att Visa känslor tycker jag heller. Och man får inget direkt visuellt intryck som, som berättar mycket om, om rollfigurerna här. Så där i, i karaktärsdesign och hur de animerar här är jag besviken faktiskt. Här. att det, det, det kändes som en, en gammal billig 80-tals animerad rent kvalitetsmässigt där. Men... Alltså tar man och tittar bortom rollfigurerna och ser till miljöerna som de presenterar här, bakgrunden och byggnader, naturen där så är det ju ibland riktigt hänförande bilder vi får se där i bakgrunden som hamnar i, i skym undan. Som Egentligen inte behövde vara något säräget, utan fokuset borde egentligen ligga på, eh, på själva handlingen och karaktärerna men här har de nästan gjort tvärtom i hur de har lagt krytet när det gäller eh, den visuella framtoningen här så jag klär mig lite i huvudet och, och försöker förstå varför blev det på det här viset men... Eh, jag måste alltså verkligen klappa och vissla för de här makalösa naturscenerna ibland med, med dimma och det djupet de kan få till i bilden emellanåt där också. Det är riktigt, riktigt snyggt. Det är bara så synd av att det vi egentligen ska vila ögonen på sticker i ögonen istället. Ja... Det kan ju vara lite av en konsekvens att, att emulera en animerad stil. Särskilt när det är en anime-stil från, från Japan som man bygger det här på. Och det är ju därför att ser man till animes eller mangos så är ju ofta figurerna väldigt, väldigt enkla på så sätt att de vill använda så få linjer som möjligt. Medans bakgrunder kan vara väldigt extravaganta och... Det, det, det finns en tradition här som man försöker bygga vidare på. I vissa fall fungerade, det, i vissa fall fungerade det inte. Jag förstår helt klart vad du menar med att du hade gärna sett lite mer uttryck i figurerna. Jag känner igen vad de försöker göra här. Det är väldigt mycket 90-tals anime. Men även början på 2000-talet kan jag tycka. Men nu är jag ingen anime-expert. Det ska vi nog be Tummas att förtydliga i så fall. Men ja, alltså jag ser vad du menar. Men jag uppskattar ändå designen. Jag ser ju vad de har hämtat inspirationen ifrån. Och eftersom jag gillar den stilen så. Så gillar jag det här. Kunde det gjorts bättre? Absolut. Tveklöst, det är inte perfekt på något sätt. Men jag, jag uppskattar ändå en, en del av arbetet som har lagts ner här. Då är nog animeringen i sig lite mer av en besvikelse. Att de rör sig så här ryckigt och stelt. I förhållande till hur de kan animera nu för tiden. Att man borde ha tagit... Ja, lite med den tekniken till sig. Det kan ha varit en budgetfråga, absolut. Jag, jag vet inte hur mycket Netflix har investerat i den här serien. Och om de bara ville prova vingarna lite grann och se vilket intresse det fanns, då var det nog en väldigt begränsad budget. Mm. Blir det här lockande, är det många som vill se det, då kan du nog garantera att det blir en större budget till nästa säsong. Men det räddar ju inte den här säsongen. Nej det, det gör det ju verkligen inte och ja alltså rent eh, designmässigt här så eh, går det ju att och, som du säger köra den den österländska eh, stilen i, eh, i animering och utförande men då måste man samtidigt också följa den den österländska traditionen och, och verkligen använda röstskådespelerier till sin fulla så att man, mm. man får känslan av karaktären här för det kompenserar mycket av det som eh, man inte gör rent visuellt så att mm. de båda går hand i hand och när som i detta fallet jag tycker att, att röstskådespelet riktigt havererar så Eh, havererar ju även eh, den visuella biten som jag inte ensam klarar av att leverera hela känsloförloppet i, i karaktären här. Så eh, det, det är lite den dissonansen som eh, gör att jag, jag inte får känsla för, eh, för bilderna heller utan det, det bara känns eh, tunt och livlöst i, eh, i rollfigurerna vi får möta här. Så att det är det är lite, lite trist får jag ändå säga för det verkar ju verkligen finnas kompetens här i, i den här animeringsstudion. Och de, de vill göra något bra av det här och man ser ju som i actionsekvenserna att de... De kan trycka in väldigt mycket i, i bilderna och eh, alltså komponera dem hyfsat väl ändå också så att man får en, en, en känsla där av eh, den, den stridens hetta som, som för sig går under kamperna. Och det, det fungerar relativt väl där tycker jag. Så att det, det, det finns ju fler positiva aspekter. Men ja, eh, vart det hela är på väg. Vart det kommer ifrån. Och det val de har gjort. Rent artistiskt här. Det, det lämnar alltså lite frågetecken. I, I min mening. För de verkar ju ha haft en, en ursprungsdesign. Som du har sagt. Som de har byggt det hela på. De verkar ha haft en... Eh, en, en österländsk eh, anime-tradition som de har velat bygga vidare på också och eh, fusionen där har kanske inte riktigt eh, funkat hundraprocentigt men eh, man, man känner ju vart de är på väg, vart de vill vart de strävar efter så det finns eh, positiva grejer här och om de ger chansen att det verkligen får grönt ljus med en fortsättning här så Tror jag vi kan se en, en klar förbättring av det, det visuella arbetet men ja som sagt ja, med, det, med det här sparsmakade eh, rollfigurerna på det visuella planet så behöver de lägga än mer krydd på och verkligen få röstarna att fungera. Ja, som nämnt så tror jag att de har fastnat någonstans på vägen från det österländska till det västerländska. Det är någonting i balansen där som inte har översatts ordentligt. Och det, det är synd för det finns mycket potential här och det är väldigt mycket 90-tals action anime som man har... ...hämtat inspirationen ifrån. Och det märks ju som du säger i actionsekvenserna För det, det ser bra ut och det är häftigt och det är läckert och så vidare och så vidare. Men i alla andra scener kan det vara lite taffligt. Och mm, ja, det finns utrymme att förbättra på. Jag tycker inte att det är en katastrof. Definitivt inte. Men som du säger... Där det är lite svagare på en front ska man kompensera med en annan och röstskådespeleriet kunde ju ha räddat många av de svagare scenerna, nu gör de ju tyvärr inte det, kanske någonting de kommer att förbättra till senare men det är en brist om vi ska vara ärliga. Men när det kommer till bakgrunder som du har sagt, det är ju helt fantastiska miljöer som de har skapat och mycket av känslan i bilden kommer ju därifrån. Även i klippningen som jag tycker kan vara oftast väldigt bra, det är ju när det är väldigt långa strappatser där det inte händer någonting som det kan bli lite sekt. Men jag kan inte säga att det är, det är tekniskt fel, absolut inte, utan det... Det känns som att de vet vad de vill göra, de arbetar hårt på det, bilddjupet är oftast bra och ljussättningen är oftast bra och ljuseffekter som eld och liknande behandlas väl. Det är just människorna som är besvikelsen. Ja, det, det håller jag med om här. Det, det, det förstör mycket av mitt intryck och... Det gör även att eh, det intrycket, det, det färger övriga delar av det visuella också. För då, då har jag redan eh, besvikelsen i mitt huvud och sen är det, det är svårt att, att fånga de, de positiva aspekterna i vad de faktiskt har åstadkommit här. Men eh, miljöerna står ju verkligen ut här, bakgrunderna som tur var för... Eh, jag, jag var verkligen i, i behov av att, att kunna fokusera på, på något positivt på det visuella här också. Så att det var det som verkligen eh, gav mig lite extra mod och, och vilja att fortsätta med den här serien. För eh, ärligt talat var det, var det trögt eh, under vissa stunder under de här fyra avsnitten att känna Ska man verkligen gå vidare här? Vad, vad ger det mig egentligen? Men det, det finns utrymme för förbättringar som du säger Danny. På alla plan här. Men ja och, och få en lite mer enhetlig vision över det visuella också. Och ja, få lite mer... ...struktur på både ett och annat sätt så, så kan det här bli någonting. Men ja, det, jag är rädd för att det, det som är negativt det, det har färgat mig och, och min upplevelse väldigt mycket här. Det, det jag är jag rädd för. Och inte utan anledning för jag förstår all kritik du lägger fram och kan nicka instämmande där det, där det är brister... Sen kan jag själv uppleva att vissa av dem inte är fullt så allvarliga. Men, men nu är ju jag väldigt färgad av att ha spelat. Det. Jag vet vad det går ut på, och jag har sett många av de här referenserna i spelen i sig. Och för mig blir det ju då godis att bara se det på, ja, på tv-skärmen. Mm. Och det gör ju att jag är förlåtande på ett sätt som kanske den generella tv-tittaren inte skulle vara. Men någonting jag faktiskt uppskattar att de har haft modet att göra- det är att göra det här till en riktigt bloddrypande serie. För de sparar ju inte på blodet här- utan det är ju väldigt groteska scener som vi får se. Det är mycket slafs och inälvar och liknande som dyker upp. Därför att när ett monster sliter dig i stycken- så då rinner ju ditt innehåll ut- och ditt innehåll är ganska kladdigt om vi ska vara ärliga Ja, det är ju det faktiskt. Och eh, man får ju verkligen eh, se en hel del av det. Ja, det, det får man. Det, det är verkligen eh, typisk eh, överdriven eh, anime action här. Eh, som de har jobbat vidare på. Jag har eh, sett mycket inelvor och skallar krossas. Och allt möjligt hemskt i... Eh, i, I Animes tidigare och ja, det, det här jobbar vidare på exakt samma teman och försöker slå an exakt samma toner. Eh, som, de, de vill chockera här och, och visa upp så, så hemska saker som möjligt. De nästan verkar tävla om vem kan eh, göra det, det mest eh, motbjudande i, i kroppsvåld och eh, det är någonting jag både kan fascineras av och någonting som jag tycker kan vara något motbjudande men endast på grund av att det är sensationsanimation skulle jag vilja kalla det. Mm. Att man bara söker efter chockvärdet utan någon direkt anledning till det. Det är inte... Så relevant det man får uppleva, men eh, det ger ju ändå en, en känsla. Och eh, i de allra flesta fallen i Castlevania här så är ju. Eh, är det ett syfte eh, bakom de groteska eh, grejerna vi får uppleva här och verkligen känna vad. Eh, Dracula, vad ska man kalla det, förbannelse eh, betyder för folket hur eh, hans vinnerliga styrka går ut över de, eh, de små obetydliga människorna och så vidare och så vidare. Så att det, det ger en ändå någonting de, de här eh, blodscenerna och eh, även om jag tycker att de, de går eh, kanske lite för långt här så är det ändå någorlunda motiverad och jag är glad att de ändå har valt den här mer barnförbjudna stilen för att verkligen utnyttja möjligheterna i animationen och inte ha några restriktioner eller någon självcensurering i vad som behövs för att berätta en effektiv story så här har man ju gett sig själva förutsättningarna för att lyckas genom att inte ge sig själva några, några begränsningar. Nej, det är väldigt få begränsningar här kan vi väl säga. Och det är nog upp till var och en vad som är för mycket när det gäller blod och kläder och liknande. Jag uppskattar för vad det är. Jag kan tycka att de går lite för långt i vissa scener men samtidigt jag ser hellre det här än att de hade försökt att fluffa till det och göra det till en, en barnvänlig tv-serie, för eh, Castlevania ska vara bloddrypande. även om spelen i sig kanske inte har så mycket blod så är det ju ändå den typen av historia och... Risken är ju stor om man gör sånt här barnvänligt att vi hade fått en ny Captain N och det, det vill jag inte. Jag uppskattade Captain N på sin tid och den tolkningen av Castlevania som vi såg där, den var mer humoristisk än någonting annat. Nu vill jag ha den vuxna varianten, det har vi fått, den är bloddrypande och det känns helt rätt. Men som sagt, smaksak hur mycket man klarar och vad som är för mycket. Men med det sagt så är det väl hög tid för oss att börja att summera Castlevania-säsong 1. Och vi såg fram emot att se den här. Jag var överväldigad på många sätt och vis och har många tankar som flyger runt i huvudet. Jag kan bara föreställa mig vad, vad som snurrar runt i ditt. Ja, jag försöker samla mina tankar här eh, och... Jag vet inte, jag, jag tror jag, jag är tvungen att gå till extrema nivåer här nu i, i min summering för att verkligen få fram min, min, min känsla när jag väl har fått prata om det hela och, och vad, vad gav Castlevania mig egentligen? Och ja, jag, jag fick väl ungefär samma känsla av, av Castlevania som när jag såg de här billiga, dåligt dubbade animes under 80- och 90-talet, den... den den känsla som är, är platt och, och allmänt påklistrad på många sätt. Även om det finns en, en hel del riktigt snygga miljöer i Castlevania så faller inte animationsstilen med i, i smaken alls och inte karaktärsdesignen heller. Det, det finns inget liv i karaktärerna och det, det känns mer som ett, ett havsverk om man frågar mig eller... Ja, ett, ett resultat av avsaknad av kompetens och animationserfarenhet kanske. Och de engelska rösterna, det, det hjälper helt enkelt inte till i det här fallet. Det, det är så känslolöst och, och dåligt integrerat eh, som jag vill minnas att många anime är svanade och och spridas bortom Japans gränser. Det det låter riktigt dåligt med andra ord i, det, i många fall här. Och, och detta faktum det, det för mig ännu längre bort från materialet. Så nej eh, Castlevania föll mig inte alls i smaken. Alltså, storyn den, den gav mig egentligen ingenting att bli investerad i. Och de fyra avsnitten... Det blev bara någonting som, som for förbi utan att några tankar och direkta känslor väcktes. Men ja, det var väl egentligen också känslan jag fick när jag en gång i tiden gav det första Castlevania-spelet en chans. Eh, jag var inte imponerad eh, och jag, jag tröttnade väldigt fort. Så eh, kanske är det här en serie enbart för Castlevania-älskarna helt enkelt och inga andra... Jag kunde i alla fall inte förmå mig att, att väcka något, något slumrande intresse till liv i alla fall. Ja, jag kan ju inte säga att jag inte förstår dig därför att det, det finns ju mycket här som, som kan skava eller som kan stryka en mot mothås. Och är man inte investerad i materialet så är det kanske någonting som får en att tappa intresset. För min del så var det här en, en välkommen serie och jag uppskattade den på många sätt och vis. Den är långt från perfekt. Animeringen lämnar mycket att önska i många scener och tempot kunde ha varit bättre eller ja, man kunde ha använt speltiden på bättre sätt i vissa fall. Men med det sagt vill jag ändå säga att de har lyckats fånga Castlevania på många sätt och vis här. Och är det här språngbrädan där de provar sina vingar så är jag nyfiken på vad de kommer att ta det. Jag ser gärna en säsong två av Castlevania och studerar närmare vad de drar hela storyn och hur de utvecklas som manusförfattare och animatörer och liknande. Men sett bara till säsong ett... Den är väldigt kort men den känns längre än vad den är och det hade kunnat balanserats annorlunda. Röstskådespelet kunde också varit betydligt bättre men det är inte uselt utan det har många av de här 90-tals vibbarna som du pratar om med, med gammal dubbad anime och... Det har sin charm, det har det, det har sin tittarskara, absolut. Kanske är den här serien gjord för just fans. Men jag tror ändå att vissa som uppskattar den här typen av historier kan hitta någonting att sätta tänderna i här. Den är inte djup, den är inte tung, den är luftigare än vad man kanske hade velat. Men eh, som ett första steg är jag ändå imponerad. De har tagit något som lätt hade blivit ännu ustigare och tramsigare. Och ändå gjort en produkt som känns ganska gedigen. Det är ju ingen Captain N om vi säger så. Hust, hust, harkel, harkel. Jag uppmuntrar alla som gillar serien att ta en närmare titt på, på den här adaptionen för eh, med mina mått mätt och med allt vi har sett tidigare så är det nog en av de absolut bästa speladaptionerna som har gjorts än så länge. Långt från perfekt, där är mycket utrymme för utveckling men eh, det finns åtminstone någonting här som känns rätt till skillnad från andra. Ja, det, det, det får man väl ändå se. Alltså ska man bara se det här som en, en speladaption så är det väl definitivt ändå något bland det bästa man har sett. Det, det får man ju hålla med om. Även om det inte följer mig smaken så finns det eh, kompetent folk här som, som kan översätta eh, spel till, eh, till en tv-serie här så... Ja, jag vet inte om jag är så lockad att se en, en ny säsong här men jag är glad att se att, att de försöker i alla fall och jag hoppas i alla fall att det går vägen att de fortsätter utveckla det här materialet för de verkar ha någonting som de, de vill berätta. Ja, det, det känns ju så i alla fall. Och de har nog mycket material som väntar. De vill nog bara lägga upp det på ett bra sätt. Och vem vet, jag lyckas kanske övertala dig att titta på en ny säsong till ett annat avsnitt. Vem vet, det får vi se i framtiden. Hust, hust. Men om vi tittar till den närmsta framtiden nu så har vi betydligt eh, mer klassiskt material att ta oss an. Och det är slut med animerat nu också. För nu blir det spelfilm, det blir klassiker och det blir eh, monstruöst på ett sätt som eh, är väldigt populärt just nu. Jo, ja, du skojar inte. Det finns ju överallt nu för tiden men... Eh... Det här, det här var filmen som startade det hela, som skapade en helt ny genre. Det här är, är lite av klassikernas klassiker i, i skräckschangen, och det är, må hända en hel del åren har på nacken, men. Jösses den lever fortfarande även om den ser lite odöd ut så, så rör den på sig och den har liv och den har kraft och ja, det, det är någonting riktigt speciellt till nästa vecka. Ja, det blir ju också en fråga att ta reda på hur levande den är. Är den vid liv eller är den levande död som vi, vi tittar på? Det har gått mycket tid som du sa och frågan är hur har den här åldrats i förhållande till, ja, till genrer och andra adaptioner som har gjorts? Vilka saker i den här har bibehållts i moderna tolkningar och vad blev väldigt unikt för den här i sig? Det... Det är en intressant rulle och det ska bli kul att ta en närmare titt på. Men mm, det blir nog en, en rejäl munfull. Ja, det blir det ju. Och en munfull av vad? Det, det vet man kanske inte heller vad det är vi sätter händerna i. Så jag spänningen hägrar och det svarta kryper sig närmare och närmare och omger oss. Och vi måste söka skydd. Och eh, om vi klarade om vi överlever och vad som egentligen är oss i faggorna och eh, nafsar oss i hälarna, det är väl en fråga som vi alla ställer oss just nu tror jag. Ja, och i sökandet efter svar så får vi barrikadera oss och försöka hålla det underborta för att vi, vi själva ska se ännu en morgondag.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 Radio Escape